бож у самих єденкінь на хазяйстві батогом. Соломія з переляку ледве встигла відхилитися у біг. невже понесли, але чого ж він батогом шмагає, а не стримує? Віз промчався до повороту в кінці вулиці, та Степан не повернув наліво, чи то не схотів повернути, і віз колесом тарахнувся об стару розсохлу грушу, що росла в тому закуті, напроти Ганусевої хати. Віз перекинувся, і Степан з усього розмаху гепнувся на землю. «Божечку мій!» – зойкнула Соломія як могла, кинулася до того місця. Степан лежав і стогнав, а зі скроні і розбитого носа густо себе ніла кров. Я зара, зара! Взялася краєм подолу витрати кров. Кого ж би покликати? Закуток глухий, усі на жнивах, «Стати можеш?» Степан дивився геть затуманено і болісно. Захарчало в грудях. Він закашлявся і виплюнув з густок крові. «Можу стати, тільки не тре!» І раптом звівся на лікті лице наблизив. Ти мене ліп... ліпше поцілуй. Що ти? Що ти, Степанку? Відхилилася Соломія. Не хоч. А я би тебе кожен день цілував. Він упав на траву і вже прохрипів. У губ, в шию. А схотіла б той гузницю. Соломія таки торкнулася розпашилими вустами його лоба. Степан зненацька схопив її обома руками, притис і зашепотів на вухо, як у гарячці. Ахож, скажу, що дитина од мене. Степане! Соломія спробувала Відсахнутися, та він рук не розщеплював. Коли шарпнулося сильніше, обм'як. І як люди підбігли з хату за поворотом, лежав напівпритомний. Правда, коли на воза стали вкладати, очнувся, прошепотів, я сам та заточився, ледь підхопили під руки. Степан не умер, тільки з тої пригоди слабувати став. Скаржився на болі в боку і спині, що голова часом особливо, як до тяжкої роботи брався, шумить. У селі по лікарнях їздити було не прийнято, та й грошей в родині не водилося. Тож покликали Настю Луциху і Варку Харитониху, котрі на травах зналися, а Варчин, де мит хребця вправив, то трохи полегшило. Переживала Соломія, щоб причасних пологів не сталося, аби обійшлося. Більше того – Наблизилося і минуло сплиннє, а дитина не просилася на світ. Соломія було злякалася якось, часто-часто серце загупотіло. Мо, не дай Бог, мертва вже її дитинка. І невимовно зраділа, як почула спершу слабкі, а потім сильніші. І сильніші поштовхи. Дитинонько, мама, тебе жде, прошептала щасливо. Народилася дочка Соломії троцьок. З невістки, жони їхнього сина Антона, мешканки поліського села Загоряни, громадянки. Другої Жечі Посполитої, на четвертий день після головосика Примітка головосик народна назва, Дня усікновення голови Івана Хрестителя відзначається 11 вересня. На другий день по святі чи присвятку Семена 15 вересня 1925 року Відріз два Христового за новим, як у селі казали, польським стилем. Приймала пологи її бабила, септо перев'язувала пупа, двоюродна тітка Антона Репина Теркальова. Примітка Репина – поліська вимова ім'я Горпини. Коли дитя з'явилося на світ, і спочатку якось аж навіть Жалісливо пхинькнуло, перш ніж гучно зарепетувати, баба як ягодиця ляснула по слизькій дубці і ягодиця сказала «Хоть-хуй, яке погане, щоб не зіврочити соломчену доцю». Дівка звістила весело і трохи стомлено. Рипи на породіллі, визнаженій довгими пологами, те, що Соломія і сама знала. На четвертий день після народин, як і годилося, батько Антін пішов до батюшки, отця Андроня, домовлятися про ім'я новонародженої на та День хрестин. Спокон віку давали ім'я за святцями, за тим святим преподобним чи ще кимось, на чий день припадали на родини. Правда, в останні роки все менше дотримували суворих приписів канонів, та й отцем Андроніям за плящину чи генший хабарник мона було домовитися, те добре загарянці знали. Соломія, котра вже й на ноги звелася, і почувалася добре, більше того, перебувала на сьомому небі від щастя, дивлячись на своє маленьке диво, що смічно плямкало, притуляючись до теплих маминих грудей. Навіть пронизливий, з невеличкою хрипотинкою крик, манюпусенької крихітки. А втім, дочка вродилася нічогенька, Звучав для матері, як прекрасна музика. До кошика вклала чималий шмат сала, кільце домашньої ковбаски, два десятки яєць, банку зі смальцем, десяток рум'яно-щокліх яблок і свіжо зарубану корку. Ну і, звісно, поставила блешку монопольки. Вудки виборової. Марія, скажи, назвати хочемо, чуєш, Марією, напочувала Соломія, не забудь. Та чом би я мав забути, вдавано, нахмурився Антін. Ну, я пішов. Буде щось там впиратися, батюшка, то напомни, що позавтра друга причиста примітка позавтра, післязавтра, Свято Різдва при Святої Богородиці припадає на 21 вересня. Отже, Мар'їн день, день, що передував другий Причистий, був нічим непримітним осіннім днем, сірим і захмарним. Сонце воссіяло, для отця Андронія, коли гість ступив до священникової хати, що твілилося до дзвіниці біля дерев'яної ще з 17 століття церковки, отець Андроній знав про аж двоє уродин, що трапилося цими днями в селі, і чекав приходу батьків, бо ще довго в парафії не було хрестин. А що йому хотілося випити, та й матушка за доброю оказі пішла попліткувати аж на другий кінець села, то дари добросердних і таки богобоязливих парафіян частково опинилися на столі. Не найбагатший, але й не бідний сельчанин, котрий завітав до господи Годився за компаньйона, а отець Андроній любив побалакати, коли вип'є. Та перш ніж сісти за стіл, батюшка дістав святки і сказав, що зараз подивиться день якої святої чи великомучениці на п'ятдесяте чи по-православному на друге. Сентября припадає. А погортавши книжницю, Прорік, що цей день, То є день преподобної Руфини, То так і належить новороджену назвати Руфиною. Руфиною? Антін не на жарт злякався, Аж всередині похолонуло. Змилуйтесь, батюшко, Тож якесь жидівське ім'я. «Жидівське, кажеш? Отець Андроній примружив око, а потім значливо підняв указівного пальця. У Христа немає ані Елліна».